A digitális világ érdekes. Néhány hónappal ezelőtt ugyanis mutattunk itt a műsorban egy robot hölgyet, aki egy valóságban létező, tehát nem science fiction filmről beszélünk, hanem egy tényleg valódi fejlesztés. Viktor barátom mutatta be azt a videót, amin látható volt ez a robot hölgy, és még ki is merevítettünk egy pillanatot, amikor ez a robot hölgy visszafordult, és az arcába nézhetünk, hát a szemébe nézhetünk, és olyan zavarba ejtő volt az a pillanat, ahogy ezzel a hölgyel szemezhettünk egy pillanatig. Én azt hiszem, hogy Pál Zelinda láthatta ezt a videónkat, mert utána küldött nekünk, nekem egy másik felvételt. Mi is történt, Zelinda? Igen, hát ennek kapcsán eszembe jutott, hogy még nagyon rég találkoztam egy fotóval egy hölgyről vagy lányról, nem, nem is tudom, hogy hogy neveztem, igazából zavarba hoz ez az egész, akkor nem igazán foglalkoztam vele, de a műsorotok kapcsán eszembe jutott, és utána néztem, és hát róla kiderült, hogy nem egy valós élőlényről beszélünk, hanem egy CGI karakterről, amit egy, egy, egy számítógép házaspár. által generált ö, hölgy, ugye? Igen, igen, és egy japán pár hozta létre. 2015-ben és azóta is finomítgatják, próbálják minél emberibbé tenni, meg is tudjuk mutatni ezt a hölgyet, akinek egyébként a neve Saya, nem tudom, jól mondom, japánul? Igen. saya hívják a hölgyet, úgyhogy meg is mutatjuk, hogy hogy néz ki ő. Valóban meglepően életű, de majd aztán jön az igazi meglepetés, hogyha a videót látjuk, hogy hogy is néz ki. Itt ilyen alapmozdulatokat látunk róla, ugye pislog, meg forgatja a fejét, de a haját nézzétek, hogy mennyire természetes módon mozog, erre mondaná az egyik barátunk, Spányi balás, hogy leteszem a hajam, tannyira életűen mozognak a hajszálai. De ennek ellenére és nekem még ezeknél a mozgóképeknél még mindig az volt az érzésem, hogy, hogy ez nem egy igazi, valódi hölgy. Ugye, Zerinde, ez nem volt teljesen realisztikus még? Igen, tehát a készítői is éppen ezen próbálnak javítani. A mozgásnál nagyon-nagyon látszik, hogy nem egy valós emberről van szó, és mivel a közeljövőben szeretnének egy filmet készíteni, aminek a főszereplője Szaja lenne, ezért próbálják finom hangolni lényegében a mozdulatait minél emberibbé tenni. Az volt a döbbenetes, hogy viszont amikor állóképeket látunk Szajáról, az viszont Tényleg meglepően e, reálisnak tűnik, úgyhogy azt is megnézzük ezeket a képeket, egy, egy kis rövid videóban láthatjuk, tehát olyan, mintha mozogna, vagy egy mozgóképes összeállítás lenne, főleg a közelebbi képeknél teljesen olyan, mintha egy igazi fiatal lányról készültek volna ezek a fotók, a szeme is egészen uh, reális. Ugye ez azért döbbenetes, mert régen számítógépes játékokban láthattunk ilyen digitális embereket, férfiakat és nőket is, de valahogy pont a szemüknél látszott mindig az, hogy élettelenek ezek. Nem tudom, hogy hogy, még mitől lehet ez, de pont a szem ábrázolása az valószínűleg nagyon nehéz lehet. De ennél a szája karakternél nagyon klasszul eltalálták ezt az élethűséget. Igen. Ez egyébként a... Tehát ez, amit mondotok, hogy, a, hogy az állóképek azok élethűek, még a mozgóképekkel, még van egy kis gond, ez csak gépidő kérdése. Tehát a, egyébként a mai animációs filmeknél, vagy azoknál a filmeknél, ahol látunk animációt benne, ugyen ilyen CG, ilyen computer generated image, vagy grafikákat, ott is gyakorlatilag, ha valami nem néz ki olyan jól, az általában csak annak köszönhető, hogy nem volt elég gépidő. Tehát nem tudtak elég időt azzal foglalkozni, hogy minden apró mozdulatot, ahogy a szakmán mondják, lerendeljen. De a kapacitás megvan, a számítási kapacitás rendelkezésre? Ja, rendelkezés, abszolút rendelkezésre. Tehát abba uh -huh. gondoljatok bele, hogy ugye az, hogy hogyan mozog az illetőnek a haja, amire egyébként ezekben a programokban már külön almodulok vannak, ilyen haj generátor hogy ez hogy mozogjon, hogy mi a, mi a, mi a, mi a fizikája a haj mozgásának, hogy a szálak, azok hogyan a szélben, hogyan borzolódnak. Igazából csak azon múlik az egész, hogy mennyi idő van arra, mennyi gépidőt tudunk szállni rá, mert maga a mozdulat megvan. Tehát, hogy fölemelem a kezem és leteszem, mondjuk egy, egy ilyen mozdulattal, ez, ennek a mozdulatnak a pontos matematikai leírása megvan. Tehát, hogy, hogy, hogy hova kell vinni a pöttyöket a kezemen, hogy kell mozgatni. Ami a lényeg, hogy mennyi gépkapacitásom van, és mennyi időm arra, hogy ezt kiszámoltassam egy számítógéppel, úgy, hogy közben mindent figyelembe a fényt, a gravitációt, a mindenféle egyebet. És ha van elég időm rá, a producer kifizette a gépidőt, ilyen egyszerű, Na, igen, de, egész, de akkor nagyon élethű lesz.